muzkina aiateko ginira, seguida aiateko ginira, lren nu regulazioi edo gestiona aiateko dula, labo txaako lura ez, ez betik eta horren aipata ekilan, prefetak eta beharba da giberetik diengenQ agentzu maiit, be mini bat trabatzen diiki eskumen horren hartzia delaik... Baizik, guai dien Tresnak aminibat ikertzia segiten dien, eta, eta Tresnak joiek ilan, gannari e, beita hor ÖPFela beita fonzi urbanizabla eta zaferraik ilan fonzi harrikole, Tresnak joiek ilan lan egitia, ez besteik, eta prefetaik askitan raiten doge hoi. Baina, maniela prefetak estu edo gubernamentik, edo nurek, estu aizahun hartzen, so giden zagoen hoi, aldiz... Uh, Lootzen bada laboantxa egiten dugu, misala, gue lugaldiai. Guk badugu, uh, nik usteud, uh, ahrengua usua eta eskumen osua hoxtaz asuratzeko.